على رسوله الكريم مما بعدها اعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم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 والله عنده حسن المعاملة هذه آيات مبارکاتی تذلیل دنیا ذکر کی یہ کی اشارہ ندلیہ چڑ ور دمال آخرت کې صفایې نور کړي چې کلر بند سره ایمان او ني عمل ني آیات مبارکې به نه او آیات کې بلای ذکر کړي چې هو سې زوندي چې په هر انسان دې دنیا هر امینه او محبت ساتي اخرته او قبر ته نه هیر شولې او فسرینو دې تر کلی کې د دنیا ورزې دي زګدا حفتاوی غراتوی غدا ورزې دي او بار بار مکرری نو په دې او سيزونو او شهوانی امور باندې ځان لدا بربادو ومه زینت حيث کڑی شوی دیدہ پارا د خل کو حب الشہواتی مینا محبت تا مین دارو سیزونو شہوات میں مراد هو سیزونو د چره انسان زړی واڑی دیور سره مینا ساتی زینه لن الناس حيث کڑی شوی دیدہ پارا د خل کو حب الشہواتی مین د شہواتی سیزونو مِنَ ننې سااعی وَالْبَنِينَ ځنا نهونه ول بنینا او دظاممنونهول قناغیرل موقپهي او خزانانی جمعه کړی شوي می ن زههې ورسیې دڅزرو دسیو زروونه د سوونې او چاند د یغ خځانی ور لخ وې کړی شويښایسته کړړی والخيل المسومة أو دأسن دا خيستونا يا دأسن دا نشان دار قرشونا والأنعام أو دزناوره دصارونا والحرف أو دفصلنا ذلك متاع الحياة الدنيا داكو المذكورة دون سامان نجوان دنيا بدين قالك مزز دنیا جنة الله والله عنده حسن المقام او لا الله خر هيست زيد ورسلونه هيست زيد واپس اينه زينه <خف> <صفح> مجهول الصیغه ذکر کا اصل فاسلك مزين الله نے الله رب العالمين خالق الدهر يوشينه و ادبند واجب سذن نسبت الله لني کي او یا سائلی ذکیر واجب مفسرین شیطان زکر سره چې شیطان ور لدا سیزونو غناهونه خایستکړي چې د خبر او خیرت د الله د تعبیر انسان وایي او قریشه هو د سیزونو کې اول ځنانه ذکر کې من النساء لذناون امام قرطبي رحمته الله عليه او ځنانه زکه اول ذکر کې چه انسان جوړو بنا لري نه دل ميلان کي دا شيطان او جادو نه او رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمايي حديث د بوخاري تراويلي ما ترقت بعدي فتنه اضر على الرجال من النهى ما دغا نورسد سي فتنه د نارينه ود پاره نه د ذريخه زنا نه نو نه لويا صبر شي دا غټه فتنه نه نو د مربل لويا فتنه نيشتا عقل من شریع عقل کله کو گو کی او په گناهونو فيه مبتلا تي کارنګ نظامونی او محبت دای شي انسان بیا د حلال و حرام و هر او حرام تمیز نکي هر څو ور لراجمته او القناطیر المقنطره نمراد اغډیر مالونه لیک انسان جمع کړي تفسير جلالين في القناطير المقنطرة الأموال الكثيرة المجمعة دير مالون إنسان راجم تري شلابا من فكاريه إذا ألاحقك نادا في والخيل المصومة يودع سنو نشان دار كرشونا فالمصومة دا معنى تفسير جلالين في الحسان أغخيست أسنا او امام مفتی رحمت الله علیه مدارک کی ذکر کړی خلا یا ماخوذ د شومتن شومتن په عربی کې په معنی د نخیو علی امی رازی معنی دا دا نشاندار نشان درکړي چې د خاص د پارې پاغه باندې نخیو علی امی له ویلي خلق لکري او کس وا کس م رنگونه مختلف او اسلمانه له دې چې خاص تخساری او یادہ مسومه معخذ دے د صومنه صوم په معنا د رئیس الرازی شران یو سرا زناور سرول بل الخیل المسومه معنا دا انا اشنا چې سراند پارس صحرا چې پر خدی شی سرول شي الخیل المرعيه والانعام یود زناورنا والحرث یود عام فصلنا نراو سيزنه ذكر كل شهواني الشهوات ذم نشا درم البنين سلورم القناطير المقنطره او فينزم الخيل المسومه او شقم الانعام او وم الحرف وترتيبه اراد او سيزنه ذكر كل شهور الدنيا ورزقي فريمان ديم برباداوا را ليك متاع الحياه الدنيا ان لکن مزداد د دنیا وی جوان م په ریبان د خبر او خیرت مهیرو والله عنده حسن المآب او الله سره خیر ست زید ورتلوه خیر ست زید واپسینه قل اونه بكم بخير من غالكم هي آیات مبارکه کی اس بشارت ته خوش خبریره مؤمنان او چې دا الله <سؤال> ته دیدار او مطيعين دي چې ګور دي مخي آیات کې کوم چې زونه ذکر دا مذکور اشیاء ټول فنا کیدونکي دي موږ دې سنان کیدونکو سيزونه فبدلته الله رب العالمین تاسو لا د اخرت دایمي او هميشه خوشاله ایدر کی قل او نبهوکم لخير من غالکم په فرما حریصل الله عليه وسلم دی او مکله آیا خبر ډې نه در کوم زه تاسوله د خیر منغاکوم په غوره سره د دغه دونوي سیزونه نه د نه غوره سیزونه درله نخین للله نه د پاه دا کسانوات قو چې د الله نري للی دي تپوا اختیاره او په تخوا د ټولو نهلووی شداده چې د الله سره شرک نهخې ته اوزارې ب ساتل د شررکه مد د پاارېدي ع د رديهن جنناتون پنی ذرب د دي جنونه بدي خلکو دپاره تجري من تر هل انهارو چې بږي با روانګي لاندې داغې نہرونا ولی بروانی خالدین فیها ہمیشہ سیدن کی وے دی پدی کی فانی جوان بنی بلکہ ابد الابد ہمیشہ بنی وازواج مطہرہ او دی جان بی تھا کی کڑیشی پانچ سات نشی دہر اے ابد نقصان ورضوان من اللہ او ضاون ک بهوي د تف الله نه دا د دغه فانی وونه غوره سی زونلی چې جننتونهې پاتې بیاي د او غټ شي د الله رضاون دا جنت په نتونو کې د ټولو نهلووی نعمد د الله خوشالی او رضاون دا وواو من الله اکبر ضاون د الله د جنت په ټولو نعمتونو کلو نعمد حضیث پاک تراملی رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام فرمائی جنتیانو لبا اللہ رب العالمین ویچی سا اغوار ایچی درکم حیبا وی ربس نعمتنا بنور غارو جنت تیرا آقود جہنم ندی بجکو تا دمر دمر نعمتنا دیوکل اللہ رب العالمین بور لووی زنن رس پتا سبان دفتل رزوان و رضا و انگیر فلا اسخط عليكم ابدا دینفس بز تاسنا خفکی غم ناراضی کی غم نہ مدا معنا رضوان من الله اکبر جنت اغتول نعمتنا ب فریوانی تمانی کی شلاب اور لو ایدرنا خوش حالیم بدلتهن پن نعمتینو کی اخر کی رضوان من الله ذکر کل چه سبذر لیو یو نعمت میرم رضاون گید الا بی شالله رضا شو بس هر سو ملاو شو والله بصير للعباد أولا لدنك لخبل بندگان لرا نكنيك عمال كي أوكبد ألا الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ظنوبنا وقنا عذاب النار تذيك يوزني بندگان بندقان صفات ذكرتين راغی سفت داوی چې لال بعضی او فریاد کوي خپل ګناهونه به مخې له او راغی نه بتوبه و باهي الینا داو کسانی ته کوم دوه پارا چې د جن ته شوي لِلذین اتقوا عند ربهم لا بدل لداغینا لا تسانی یقولون چې واین وی ربنا اننا آمنا یا بزمونغا یقینن موم ایمان روړلې سحسرل ناغورو بنا نو بہنو کې موږ له ګناهونو زمونږا غناہوں را لافخې و قنا عذاب النار او بچو ساتي موږ د عذاب ذورنا اصاب دین داکسان صبرنا یا الصابرین وصادقین تر اخر pore دا منشود دی بنابر مدحا الصابرینا ذات علی فمحکم صبرنا کو دې آیات مبارکې د نشانو څنګه صفات دې څرګېږي چې به صبرنا فيه رشتې وې تا به دار وې مال خرج كون کی بھائی. او دا الله نه پیشمنی تشملې ته اوقات چې بخنغواړی استغفار و وې مدحكم دي كون او صابرین از تعریف کو مدح کو مصبرنا کو دے صبر کرو انجنی او دے صبر اہل علم درغت اقسام ذکر کڑی یو صبر على الطاعات چلا رب العالمین کم حکومت نفاقی باند صبر کے ہر خبرے منی او دے صبر عن المعاصی ب گناہن نذر صبرل اللہ من کرے و غیر ورنی ذکی گنا او درین دے صبر علی اقدار الله المؤلمہ دا الله رب العالمین چکم تقدیری فی سلیدی فی انسان باندی تکلیفونا و غمونا راجین و فاغی باندے صبر قول او الصابرین آدھئی صبر کا انکنی والصادقین آو رشتی آو ینکنی رشتی خلق او تابداری کا انکنی لئے اللہ تابدار دیو قود په مانا د تعادداري سر را په معنا د جزه ومازيمون فيقينا اومال خرج کوون کني داءله په تعادداري کې د الله دپه معمال خرج کوي وال مستق سره بالصحار اوه غختتون کدي چې ورلوې په هغه کې الله نن مخنه واړی استغفار وای امام ابن کثیر رحمه الله ته تفسیر کې ذکر غړي چې په دې آیات فضیلت د استغفار ذکر شو په وخت د تشمل کې او د ذکر کې یعقوب علیه السلام لکه د شیخ ایمان راغل اور له وجه دمر موده ختم وګرځولې د تاریخ دی یو مطابق مصادق خلوي یاقوب يعقوب عليه السلام اغلب چوزره او تکلیف ور کړ یوسف عليه السلام ته ورو کړ نور عزیز لی نلی نو کړ یوسف عليه السلام د الله رب العالمین د حکم مطابق ځان فرغن کو یعقوب السلام دی خبرو لېګلو ستاس و جون دې د دې ਸਰباچا دې ميا خوبري سره بل بچراغ ورلوې سي بخنره له وغواړه ياكوب عليه السلام ورلوې سوف استغفر لكم مرضي وي زره چې بخنره وغواړه د توسل اي بشو د خپل ربنا نها مين کې كثير رحمت الله له وي اخرهم الى وقت السهر فيش مانيه وقت لرسته چې بچو د شېشمنې په وخت کې ودر لږه مافي غوړم ځکه لوی جوړ به کړو خپل پیغمبر نبيوالدې اغلی زړه او تکلیف ورکړایو حريز سېنه تر أغني رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمایي ينزل ربنا تبارك وتعالى فی كل ليله الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث فلف الليل الاخر الله بللا لین د خپلشان مطابق عسمان د دنیاله د پیشمري دشتې په د درمه ایسه کې زول فرمي او بل ل ته اووازونه کوي هل من داین په استنج بلهڅوک دواه غ کېشته چېې دوعا قولم پهحل من مست غفرین پهغلهک بخه غتون کېشته چې زبرله بخه وکم من دو پیشمنی کې وقت که دا آواز کی گی چشتا سوک بندا چیغا استخفار وینو زور لبخنوکم چشتا سوک حاجت من چیغا حاجت تلکی واللاو ازی حاجت تلکم من دو پیشمنی پر اوقاتو کی دا آوازینا دا اللہ رب العالمین دا طرف نکی گی امام تمراجد احمد اللہ لفا المعجم الكبیر کے حدیث ذکر کرائے راhimم من نه حتم د خپل پلار نظ فر کوي چې زده بدله ن مصود ر اللان هو د کور په خوا کې د پیشمنی ووقتو او دا جديدقدر صح بدله د مصور رض اللهان په موز ولاړ دی او د پیششمنی په ووقت کې په سجره کې استفار وي او داسې الفااضوي الله هم انکه امرتننی ساعتو و دتننی په غسهون فیر لي الله تا را له وکم کړی نوما تا دداری کړی تاویللی چې بخنه و غړی چې بخنهم نو تا حکم کړی ما کا دداری کړی د اووتنی په الله تا را بللی نوما ستا د اووت خ بول کړی تاویللیدي چې په کې دعا قبلېږې اوستا د طرف نه اواز راځې کټړی څوک استفار ونکې چې زورله فَهَا فَهَا سَحرٌ فَاغْفِرْلِي وَاِذَا دَ پِشْمَنِ وَقَدْ مَالَ بَخَنَوْكَآ انا ارسال رحمان بلّه ابن مسود رضي الله عنه لو انا اواز مستاوا و او ردو دا دعا دعا دعا دو استغفار لبی ابن مسود رضي الله عنه لازال رحمان بل قیمتی وقت دے شیعقوب علیہ السلام دخل و بچو اغا دعا او اغایده دمخفرت سوال کول دی وقت لرس تکڑیون والمستغفرين بالافهار هذا خرج الى الله وللجنه تبارك نيدا بخنا قفتون كي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين